Maite ditut maite gure basterrak lamroaak iskutatzen diskitanean Ser iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Ordua nazten bainaiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak Ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini eman bat. Egun on uh, entzule eguzeri, egun uh, gure bazterrak eman kizununtan, laugarren aldikotz joanen gira organ beraz uh, garazi gaine, parte horretan, urkulutik hurbil, funtsean hara duiteko, mentura zurbirena da, ezten zubitik goiti joitia, edo bestan ez, piztanda, garazitik bide zaharetik ere horat duetena alda. Bide kurutze bat funtsean horgan bide, eta aheskoa eta garaziren arteko muga. Muga hortan halako triku harri zahar bat badugu, eta ere halako harrespil bat, ere behatzen barima daungi berriki egina dena funtsian, eta harrespil horren inguruan eta preseski ere hor zelebratzen uh, edo ospatzen garazi eta haezkoaren artean urte guzies egiten den alako itzarmen erre berritzea Mende aspalditako ekitaldi hori segitu dugu orain arte hartzainen arteko hartu emanak ditugu funtsian hor uh, dolazpeit ere Sustengatzen laguntzen garko sindikata eta oh, oh, ahezkoako ordezkariako zin berezi baten egiten ari baitira hautte guziez. Estakuru bat ere biztan da pesta zerbait egiteko, hori dugu orei onden aldian ekoosi, eta sari bat eman zen ere ohgetzen gira, Filipe Etxegoileen esbilrotagari eta ere bota luze partida da bat ere erakutsi zen. Artzain erri hitza, doi bat, eta artzain eta beren munduan ere biskabat egon balinbagira joan aldian, aldean. hitza eta kantu eta batzu eta ere aginola galden horitzapena, ere gure kide izan handituko eman gizun untan. Xolaz, deskaria, eta lehenik, bi solaz, Bernard Oljar-Bururekin, hau da Garaziko Sindikateko ordezkaria eta nola ez, pesta berezi hunen antolatzailea, nahiz, lanopean eta euripian, egontzen egun hori, pestaak biztanda ez du kantitzerik izan, eta hor, gauzak derki, bain, jendetsu bat zuen enguroan, edo bat entzunan ditugu, eta biztanda. eman horretaz, Alainan mintzatuko gira. La Roche-sur-Yon. Jean uh, Bernard egon Larboron. Et gonunen uh, kat kodiatsaile izantzera RRNDekek lanuen hartian uh, Garcia ha Esko batasun berri bat. Ez... Ah, e, Garcia Esko batasun berri bat eztakitala denez, bena Garcia Esko garremanak izan dira beti danik. Orai uh, ospepuskabat geio ematen dut digulakoan uh, iduri du begauza begia dela, bena. Hori eh, Santxo Azkarra demoratik ta hara den hagemana dira Hordian ez da gauza behia Baina dira gauza batzu guk mantentzen eta segitzen nahi ditugunak ba, Guden antolatzeko lan buskat izan da ez edo Bon ba bena orai badu somaitu gute aezkoko jendekin lanien ari girela Ba dugu... Ba Usai apuska bat, eta... Ba, Ukan dugu ere, bazterretik laguntza... Laguntza... On batzu, eh... E, Bazil eta olako jende batzuk lagundu egituzte... Ez du, gorde behar, eta... Hala, bena... Bada impresione bat... Hala, konsensus handi bat bat dela edo, eh... bat, eh... Ba, adustasuna goxoa bada... Gero... Ez da, ez da ahantzi behar hartzain mundu, ta, kabala mundu, ta, jende mundu artean girela bat direla, mondo konsensus egun batzu egun bezala baina ere, somaitaldi, eta normal da eh? jenden artean hola da memento tirano batzu baina mintzatziaikin eta egungo egun bezalako batzu egiten ditugu Huenen girean uh, artzaintzan gero da ez, edo? Bai, huenen girean ez da hantzibak bat direla artzainak, bat direla kabalak bat ardiak eta behi eta zaldi eta horiek uziak mugaz bi alderritan ibiltzen diela eta bon, behar dela hori atxiki ez, egun untaik aparte eta meni hon bizitasun bat Artzain nari pentsatzen dara dik gizon donado bati pentsatzen da horiek usu hola baitira munduan Espaldi danik, emazteak, artzain dira diagidira, azken orte hotan nahiz bat edo beste lehengo goden moretan ere balin zen, hori pixka bat gehiago bat dira, horitarik batekin mintzatu gira. So artzain zila gerrasik o? Ba, muskullina, iratetik uh, urbila. Ba, Emazte artzain guti dela reiten alda, tontpatu gabe? Ah, bada, kotxeam, ez eh, biziki, ez eh, biziki, eh, gizona gillo bada, gizona gillo bada, ez nuz tamazte, eh? Ba, eta momentu batez batzu plantatu ziren utzi? Uh... Ba batza, boia, denetako atzu gutzituztenak eta bestatzu uh, ba. hasidienak. E mazte batez nako, petxasenut, haur haurak inlaik? Ba, ba hau... hau... nekeda, nekeda, maztea, haur zen guan gaina nagoitea egun guzian, eta ha, seilaitez. Haurren ha, hau... gatik, bestan da familia gatik? Ba, enia eni hunditea da, eh! Ba. Enia da, enia kartia du, enia kartia du, enia sainia kartia du, segita haur zen guan. Ena ofizio aldetik, eritakea difenziaik, lana... Menua etxola nagoitentzida? Esa, semia. Semia eguetan da Laguntzaile bezala zila? Ba, algarrekin nahi gira Bi tropa batu, bi zineetan tu guardiaket Nik laborantza nik laborantzau, txichan Txemia berri zanter, jarriada Azkenean eztea artzaintzaren geroa, artzaintzaren geroa Artzaintzaren geroa, artzaintzaren tipitzen ahi baita Eztea laborantzarekin biak batean egiteat, hori egiten da? Ba, untsalaz, ba, untsalaz, ba Artzaintzaren, xoil, xoil, bakarrik, izarri nekeda, bizitzia hozi Ameşte ah, zer bada amaiteko, ameşte uh, fresh bada egna ditute anitz uh, fresh eta. Testu mente nahala hartaldeki biotek da. Hartaldeki biotek testu eta danak ondatu seta sobera osion ciari aurk diren,ziak mal affiliated, vaten batogatua eta lohtu bat izan batμηako h Okayo, galko paskako hori daazkin larik ko behar askzone bo? nela zen egin behiteta eta urruktio erg stakeholder da Ikara, sietan Rut obten ge Stellargin apen zidanaURE? Noriko manga preservededa, galdeko, abetititiet dago Buride haik ark nuancedel daia ellet lettare nela Bist bistela biste hartzen mundu arte lagar gutzatzeusi edo ba ba lagar lagar bada jende klasen berezi bada hartzaina betian da eta hori bistan da eta eta soso gertu lagar gutzatzenu ganiantarenetan eh beharrika bai bai guk eztagirako itibi beteran beti bada auztu edo nahi baitan dena gero egon aipatzen da bistan da aezkoakekin egiten den harreman hori zuk personalki ki saut bada mastertsainik handi do astake institutu gihoi sautzenan institutu bat esbiziki gutxi Gucis, guri berda galdien beste akzain sumaiti, hori, wow. akzain txarra badira hori. Hala, wow, denak dasketenak. Hek berda, hori gentsiñato gusitu. Hara, inendugu? Ba. Agnola galdi duela urte bat izan zen, haezkoa garasiko egun hoxtan. Hortan. Kantu munduan eta askualtzaletasunaren munduan biztan da, aspaian ezagutua zen Artnio Lagalde eta huura gogorazeko bertsu batzu ere emmanzituen lakak azkeri horren giroan entzen ditugu. Hogeitzten e, bezala hila urte bat uh, gurekikinuen eina auto lagalda, Eta ah, itsek, Galdinik, uh, nahi egin uh, memento bat uh, pasatu berarekin, eh? Bere, uh, berari, ehm, uh, omen, ah, uh, nol egtan da, omen ari edo? bat! txipi bat emanez, ordean, e, Galdinen dut uh, pertsu lariari unarat bi pertsu emaiteko, nondan aginagudoki, la ez da eto Ah, zauri? Eta gero, eh uh, Zerarridoita uh, Etchamendita Pegioka uh, Kantubat eginendute, eh uh, gure enauta lagunaren lagunaren dago. Aldean pertsubat uh, dopi pertsu leena leena mendiarta gure ikitaldi honi buruz eta pillagena de ire ire bisitasuna enautekin edarñoekin niske esperatu ke basiriballesta keinemik batetik urkulu dago ta beste er bien artean irupiletik ah, no Pasha Bidea Daukate Garazikoek Orbaizetan jo Ukandute Aini itz ate Kurutzamendu Anaikor haue Durutzamendu annaikor hauek Luzaro iraunbezate <inaudible> Nahiz arzaintza egun ez dagon ez aras lehenagoa. Aini tzen dako ogi bidea da orain dik Untsa alatuz, kam untsa alatuz, Ardiek garbi, edukitzen du kanpoa. Artzainen esku geldidadila, artzainen esku geldidadila, mendiaren jabegoa. Gure arteko adiskide ba, bat edo beste joan dirade Bat izendatu beharretanik hara gaur einaut laralde. Ain beste urtez lan egin baitu Harek eskolaren alde harta zorroitzen gila egun ezin dezakegu gode. Enaut larralde berea dixkide Enaut etxamendirekin Zon bat kantaldi ez dituzte ba Euskal herrietan egin Anzokietan ta lasset anere biarb bi bos tan berdin heien me soa denek harsen ginuen atsegii Baxena barretan aparratik Bildurikan asko lagun Irupilen ere euskal gogoa Zoinongi den ezagun Einaut larralde gabe gu aurten, Zor igaitzez bai alargon Arek naiko lukeen Denek kantatu dezagun. Arek naiko bezala, bezalaguk, Denek Kantatu desagun. 18en munduan batzu gelizendira lekuko berezi batzu besala. Jabino Egortze <inaudible> eta noita 18 urteko GIZONA Artzaen da eta bere etxolaan dioten az urte guzian egoiten da izan da dien bero ala elu gala euri handugu, bat zuhentzat behag bada bizi molde basa baten inguruan bizi da bainan gizan zuhurtziaz bete batekin mintzatu gira baina maziri bainezek funtsen ekarriazuen pesta berezi oktarat eta presentatzen dauku ere Norden Sabino. ba oh, hemen gira artzaina ez ofizkaletikin ara al... artzain beste bat artzain beste bat agulikin dugu hemen gure artean artzain bat zinez, <laughs> zinezko sinets artzaina pa eh? liko artzaina 9 urtetatik hasiek artzaingon oi dut hau da xamino egurtze horiontiloko eh? Arzaina, hor baizetan sortia, eta harahau karra zidugu, ez eh, eren eh, sembolo, sembolo da. Eta Ego rikustezo, lana hori ez hau tzeuzo? Beti, Be beti, lano beti. Beti lano da, kaxik. Eh, erten zan, amara gure zazpi egun lano zela beti. Zira galdo galere? Bua, anitzali. Anitzali galdo lanoa? Bua, ezi eh autaleki yakin mana esta trompazo sencilla la cada las seculares arcaina y bueno y dir unsa bait todo le Gure arba sukerra feiner, gure arzaina behin, perfamiliane, bere as-toaik inoetan unentzien, as-toa batzuten lehen, eta etxia giteko lano hartzen ziteleik as-toaien bustanetik. As-toaik ere emaitean etxolat. Astoaz galtzen ere. as ere emaitean etxolat. Eta behar zelaik, hain behar zelaik, hain behar zelaik, hain behar zelaik, juta nahi eta amara urte, maak Eta nola eztetuz, zure bizia zori eun ni beti eun txu Zuke, ba, gerua artzaingoan, hola no, akusten ez? So, ni da. beti guntza ikusi diat, artzaingoa zendako... ...behar da izan han, ardiekin. Ardiekin balema zira, beti guntza zira. Baina festa eta ezkereta eskuni biltzen zira horien fotu. Ardiak maite behar dira, hoi maite behar izan, artzain iz... izaiteko. Horritzidan nola ekasi usun, fizi edo. No ez, Iregia. Eginez? Eginez, ba, eta gero. Doiua, behar da doin bat, ukan, hartzen yeah. segitzeko. Zemotakoa, se, se nolako? Ardi burueltzago. Ah. Ez, harra egitakoak ez, ez neko. Ah. Langusiak intutzu, deitzi, zaindu, gaznak? De Lehen gaznak eskuz. Iten. Hori ah. zure etxolan? Etxolan eh? betit. Gero bakarrik... Uh... ¿Señan betilla la no, no, familia? No, no, la... A la... A la... A la... Seis a espiúner de aquí. Por qué. So... Ahora se está que Nafarro... Ah, sí, qué. Soñan aldeas, ¿no? Es Garacín, ¿no? ¡Va! Garacín, betrín. Garacín, ¿no? Sí. Entonces, no las... Uh, Eh, bai badi da noraz, uh, bat uh, garasi senako... mm. hartzen ah. pasatzeko... oh, da edo ez paperak diren Paperra paperreniz hasaitzeko akita eta horirena da ha ba zure lekia honduso orpeto askandu so iratiko yanenegalean baina gezu bikitan duzu neguko baskal mintzo ziera berziela joan eh, chuberota Amikusera, joitin ziren ardorak, hori izan. Amikusen pa studiat, ogoi tamaruzte. Amikusen, eh? Ehi, sem pale. Duna pale ondo? Ehi. Ta baskaak uh, eixe, o... ...ela... Alla... Betikariuk. Soberakariuk? Ehi. Soberakariuk. Buen, well, no... Sobermilyonetzi dugu uh, emen franxiak. Beste nes, surre ofiziotik... Atea dussu, bisitzekoa edo? Ba, ba, ba, Guba eta ero hamini bat ezkereta eskune oh, biltzen. Nondi kalduzen mozkina bildotxak, gasna, ba, besnial? Gasna, gasna eta besnial. Bildotxak baina beti ez zokeloak kari hori, arde sekulan, oh. merke, saltzen. Denborarekin hartzainak uh, iten du bere no lehan, bere gasna berezia, bere gustu bereziarekin? Ala... No. Lengo usaiak. Pues, güeste komentatzen. Chola bakotzeka eskale ja gasna ja tian baldaki sin hartzenekin odin. No hey, bad... to hau garnao bada gustu bat edo. Ta, bueno, sin eta erenokin azien. Ta ze se ze egiten du gustu berezi hori tokiaok? Uh, Tokia uh, bai. bazka bazka baska, baska. Esta txukuran es bai. berdina Ba, beste bat, beste lekin ba. beste bat Eta ho bestu bat Eta ez da kanbiatzen na... hori? No Behar es... ba, iten du ere ego aldea eta ipar aldea Eki jo, no ez? Euskitara itzalera... Horriba Bestarria betintzida zuko ego alderdean Ipar aldeakoa berde-berdea Berde-berdea eta Eungoa bezala gizten hau Hua Fierra da angua. Atsasoin nahide bada, Primaderan uh, lehen esne hori gozoa gozoa gozoa? Hori baina, Primadera oai Belantean joiten behigira, mentes, franzeti espanjara. Mairetzen ogoi jan, lehen atzarren joiten, eta oai ogoi jan. Eta horrean, Espanjian da. Dilarrak uh, uh, nola saindu, nola garbitu, horrek eda iten du, ez ala... dakit, eh? Ez, yes. beti kusten du berdina hori egin ez dakit hori nola. Zugu maiten zinin uh, garbitzeko? Alo? Ah, vabe, maiten hori sindikata. Ez du hartzainak berak uh, deliberatzen hori edo... Eztutte uste noai Lehen? Lehen ba, ba. lehen noi nahi Su emaiten eltaela Oai estutte uste Oai biarduen bera, sindikata Boa, zaitzen unxa egiten suia ala? No, no, no Zaitako? <laughs> atzo izan dira, analiza egiten berriz, oizo? So Erre dien lekian, analiza egiten izan dira atzo ba. Ikusteko zer belar mota eludir ba. eta ola Eta belarra batzu batzu kontra Konfaldira, beste batzu alde, uh, zer Ena, diosuzuk, e... beharrezko da? Beharrezko da, bai, beste nazikintzen da dena. Ez da beste moldeik? Ui, edo... kostatzen baita gehiago. <laughs> kostatzen baita gehiago. Beste molde bat zine eh, da, zinezuna. Zumaetzu kertzen dute, ohartzen dira, suhia, suhara, ardura meitema da, gomentzen, eh, urte guziz. Eh bon le roi que est que la ya Ua, Alga iten omenela gile iten Alga da Alga estu Indarric baina trinaren ja tenute ba gua Alga hori bestela yeah. Eta posible, benturaz, uh, artzain Ikusten badu lehkua txikintzen nahi dela, ne hori errangabea zu eman, eta spagi. Beste gauza, eren nahi dut, familiatzea, hor, artzain ez da erretxea? Guei. Ez kontzia eta hau... Guei, nahi ez baitu, ne hori nahi nahi hori. Ez da mazteik, esan arre mazteik artzain guti haizik edo? Batre, hori. Ne etse su tako no las uh, edo estu su kaso naikukan no aiten oui, oui, oui, da beste lekez da familia telitia es eh nere goñata baitsi bizi bate eman desu ardiekin ongi meitzu edo ni bai entueste itikela galtitia suri marcato. Uh, Zuri bizia nola izan da gaztean hartzain zineleik, badakit kontralan haizin ez dela denak Ay, Istu gondatzen aldauzu, otoi nola pasatzen zen Horik e e denak bezala futxan, eh, e e eguna zan aldiatzu unakint, eta gauaz berriz lanean Doizan agira azte oso oso oso oso oso, ofia unkigabe Ofia unkigabe? Ofia unkigabe Gauaz beti, beti martxan, gau, egunaz Gauta eguna Etxe kolana egunaz Eta gauaz parti oh, Gazte dela marka hori? Ja. Ah? Oh. Beharra <laughs> Beharra, <laughs> erdintzindan Aizan zilela zaldi pasatzen eta hola? Zaldi <inaudible> oh. eta aretzu eta zerri okay, eta okay. hori da Buah <laughs> bai garke artzainselari bizitzeko laguntza zeitas. Ah, beti, beti jornale bat irabaste eta gero hartzaina beti lekia sautze eta gorengan aldusion kontramendistable olako andana jaue pasatu lokole fetetan. Artzaina beti eginian eta honore trompatzen gokeren le han aidu hak polizia ta guardia taurikine de Cela Betiaiche tiroka gileti se encontrarre no gawa sore anki ta la kara, nieren landet elengo... joai. Ba, ah, ba. Yeah. Ta franciak ulurrian ere. Eh? Beti ulurrian ere. Eh? Bai, bai, eta. menturazo, no, no, la. Ja, gero. ere. Pero... Bueno, Ana no jakin ondono estirio katsa generatari. Oh! Azkena da ba hoe ere. Azkenazien, ez. Oren, kabalak utzi ondon agondarin atondon. Bela eskapatzen, eta tirogatu gire leti. da, frantzia eta espenia, muga, historia hori, no, eta no, politika eta hau no. zainitz, eh? Haina, no, hua, no, hori ez daite nahi. Eztela, zure hartzain biziaz, uh, ez duzu so da mutzeik edo kontenti bizia usia? Goti, ziz? goti, laguntza goti. Laguntza? Ah. Espainiako leherrian la beti doliaz. Frantziako leherrian, mintzaten du, emengo hartzainetan, eta hemen baute... Doilea, gu bano gehiago. Gu... Arribako txeri... Amar liagukoite modu... Amar euro... Hemen baute... Ogoi. Gu beti... Errizka beti. Hina jala ere, ukan duzu zure laneko plasega eta... Hori bai... Plasega... Inu zuzu, maite baitzini nisitze hori... Eo baina... Ajarak fontxena zu... Zahotzen baititu... Baina... Frestagutti, eh? Frestagutti? Ezen ditan, alzen dako, akitu ondoen, jose non ezpe, pausotzera joan. Eta, festa itera jute mazera, aktsan, ale olako lekurat, iru lagoren bide, izan, lo. Oah, Zain horik txistuka edo oiuka elgarria eitzin estela... Ah, bah, lehen bai, zain hori... Ui, ui, hori bada, ya... Irintzinak e, nolako... Haina, behote, elgarre ezautea izan... Ah, bah, bah... Zain <laughs> dako horrean... Intzuten mauzo auriztu bat batakit... To hori da... Ah, inteko mena horretik intzutzen dira... Batakitzen daki nortzen... To holako hau ui. ui, ui, ba, No artunik ilta ut asthma behar. availabilityi segura norse harte lien. Bai, esizmu allez gehtosoan. Ever 0 hausten egin, eta horrean ez Lindsey genkatazzaがとうako舞・ Iri-Ishko nggak reiziaan bera hilodesanboy horrepako맃� PM-Totek Ereton. Anda aldeko Ezo, ez dugu ahipatu Shakurra, hartzaina Shakurra gabe, ez da... Oza guti da? Eh, Shakurra gautela hartzain guztiak, baina nik ez... Zupa, ze sakurra baina. Ui, baina ez laneko ez... Laon gizauzor. Laon gizauzor. Laon gizauzor. Extra. Zuito. Zuito bai. Zuito bai. Zuito bai. Eta gaia zure uh, biciar ah, txaingoan pika batala. Ez bai so erretetan, eoitzen dira tranquilot. Suretcho lan. Zure etxolan? lan. Ba, atoni ta marraldi batzula errazu. Ez terretza hori. Zure etxolan misisira le dira herri anbizedo. Etcho lan, etcho lan. Urdan etcho meti. eta negian eta itzen. Tapatu batutso ino etxondua bazu edo familia edo Familia bai iloa. eta e arreba. Eta beste mm hartzainekin -hmm. egun... Uh, esta, beste. Utzu, ez da ba, beste egin. E, e, e, e, e, ez erran ba nahi dute egun bezala... Ez saun frango bauz? Denak, denak. Artzo izan dira nire txolan... ...Ilusoruko izan dira nire txolan eta ni egin duetan... ...Ginen zira ez... ...Errein eta iminez... Na, oh. ah, hori... ...Uda beruangila halere, eh? Hori hori na, denbora da gaiztu. Ah, ah, ah, ah, Eta jau harri batzua ikien ordean elginan iz Eta iloba izan dut, ahogu izan dutan txerka Eta jen dizen dut, ahogu izan dut, ahogu izan dugu jintzidela jalere, eh? Baja, baja Kusen zu, jen dian nola zideen si eskuz hartakazaztu zideelaik y... <tusurra> <tusurra> <tusurra> Eta zauna, e beti Eta zauna, ba, izan da ah. Bo, embeako da, jel duen ortean no ukanen duzu Komplimendu seite men ere ez? Eri go! Iku shiko, eh? Iyan nu tihan ginen esorian. Ah, Isan eki hola, Ale, marcatzen dugu, eh? <laughs> Mideszker, eh? bai vai, suri. askolerian baskalita eta guztiak uh, kantuekin bururatzen dira. Azken biztanda da hori, iotetsamendik uh, egin kantu bat aski ezaguna dena bai, horbait etakon eskatcha, horbait etakon ez zuten kantatuko iotek eta bere lagunek eta honekin uh, ere bururatuko 두고 gunkor mankisuna. Amaboz urte egin tila, zure begien beako gau hartan loratu zela. Ederazinen eskatxa, bortu izarra bezala. ha comen dit ta eros tican manavira vincheta sobre begin sen dirudia en gao a tirosquito nahiga ben amor sine desgaça por tuixarra bezara pego sui batzen tistu leherra pia ene tu por baitzetan omentitan geroztikan banavilla Joanen ginella joanen gubiak Tantatzerat elgarekin Ni Nikari intzate iriareta Gerian bedro bantekin Eder hartzinen eskatza Artza Doiz aldera ino bezotan, ingoro, ingoro danzan, hor baizetako menditan, erostikan bana mila betxetan. Arrasti gindoi ba senoberakin delakatzetu zurekin eden hasinen eskata hortu elorra bezana adi oseran gabeta poineri dantzatigot ta orbaitetako auf die ganz vanavilla mit cena i dati di corea garai io por tua che non Ederra ziren eskacha, lietan Eta horra besterik uh, gabe gure egungo horgan bideko emanaldia eta saileko azkena ere hor bururatzen um, dugu, eskertu behar ditugu. Egun hori antolatu duten guziak eta hain uh, laioki hurdekin kalakana izan diren onbiste jende. Eh, Jean Bernard, Oilar uh, Burro, Horro Bistanda Baziri Bainez eta egun dugun sabino egurtze. Eta beste hartzain eta lagon guziak eta kantuz eta umore horian egon diren guziak. Eskarak zuheri ere entzuleak, bortan usten dugu egun, eta ondoko aldi arte, beraz, anartian pasa, haste buru honbat, ez sobera euridekin agian. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan ean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan hasten bai naiz Hizkutukoa nire baitan pizten diren baster mire esgarriak ikusten Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat